Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tizar Sponson Teknik dan montase Jimmy Mumu Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Agi Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Iren sebagai Sang Dewi, Roy sebagai Kidaksa, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Lanti sebagai Laksmi, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan tentang Candala Gati dan Katini yang meninggalkan desa Tamyang. Keduanya pergi dari desa itu menuju kaki Gunung Salak. Sementara itu di gua Karang, di mana Anting Wulan tengah menerima ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir. Anting Wulan tampak masih melatih curus-curus yang diterimanya dengan mantap. Tiga hari berada di gua Karang menjalani latihan. Rasanya begitu tidak terasa sekali waktu berlalu. Huh. Di tempat ini aku seolah-olah tidak pernah mengingat masalah yang sedang kuhadapi. Huh. Kayan mangkalah anakku. Mudah-mudahan kau dalam keadaan baik-baik, nak. Ibu tidak tahu sampai kapan ibu akan berada di tempat ini. Huh. Anak. Bali Antingbulan teringat dengan kayan manggala anaknya. Sambil menarik nafas panjang, Antingbulan melangkah ke sebuah sudut mulut gua. Sementara itu di luar gua, ombak masih bergulung menghantam dinding-dinding karang dengan kerasnya. Hatien Banyu Cakrapu tingkat akhir ini sepertinya tidak bisa begitu saja ku pelajari. Ada beberapa tahap yang harus kulalui dengan matang. Ya, untuk mencapai taraf kesempurnaan, ada kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Demi kayan anakku, aku rela berkorban sampai kapanpun. Jika ajian banyu cakrabuhana yang ku pelajari belum juga selesai, maka aku tak akan meninggalkan tempat ini. Oh, sang yang aku... Tidaklah kekuatan di hatiku Untuk melalui waktu yang cukup panjang ini Dan lindungilah anakku yang masih berada dalam kegangan lastri Anting Bulan, Ah, Sang Dewi Kenapa kau menyendiri di tempat itu? Kalau kau letih Sebaiknya istirahatlah di dalam Terima kasih Sang Dewi Saya masih ingin berada di tempat ini Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu Apakah kau memikirkan anakmu Bulan? Iya, Sang Dewi Hamba benar-benar kelisah memikirkannya Entah bagaimana keadaannya sekarang Untuk sementara ini Sebaiknya kau jangan terlalu memikirkan anakmu Bukankah kau bilang Dia berada di tangan anak buahmu Benar, Sang Dewi Tapi Lastri bukanlah manusia baik-baik Dia manusia yang berhati iblis Bagaimana jadinya nanti keadaan anak hamba Jika dibimbing oleh orang seperti dia Aku mengerti tapi untuk apa kau terlalu memikirkan? Sementara kau sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang kukatakan tadi. Untuk sementara, tenangkan saja pikiranmu dulu. Masih banyak yang harus kau lakukan di sini. Mengenai anakmu, kau tidak perlu khawatir. Dia pasti masih mengingatmu. Sekalipun suatu saat anakmu akan lupa terhadapmu, Rasanya tidak terlalu sulit untuk mengembalikan ingatannya Percayalah Itulah yang hamba takutkan, Sang Dewi Hamba takut sekali anak hamba akan lupa siapa ibunya Kau seorang pendekar, Antimulan Rasanya tidak pantas kalau kau jadi pengecut lantaran sikap anakmu nanti Sudahlah, pusatkan saja pikiranmu pada latihan itu Semua yang mengatur adalah Sang Maha Pencipta Sekalipun proses perjalanan hidup yang kau hadapi terlalu pahit Jika tiba saatnya untuk bahagia Kau pasti akan menemukannya hamba Sang Dewi Nah, sekarang istirahatlah Agar pikiranmu tenang Hadapilah perjalanan hidup ini Dengan hati yang besar, Wulan Iya, Sang Dewi Berkata demikian, Sang Dewi pun melangkah meninggalkan Anting Wulan sendirian di tempat itu. Anting Wulan belum mau beranjak dari tempatnya. Ia masih berdiri sambil memandang jauh menembus teburan ombak yang saling berkejaran. Akan terus berlatih sampai fajar pagi menjelang Untuk menghilangkan Pikiran atau bayang-bayangan Yang menyedihkan Rasanya tak akan lenyap hanya dengan tidur Ya Cuma dengan latihan yang keras Dan rutin sajalah Semua itu dapat menenangkan pikiranku Hup hup Hiya Hup hup, hup. Kali anting bulan melatih ilmu kanoragannya. Ia benar-benar ingin mencoba menghilangkan segala kesedihannya, dan tanpa rasa, waktu pun terus berlari menapaki hari-hari. Matahari sekarang telah menggeletak di antara hamparan awan-awan putih. Cahayanya terasa sejuk menyiram pucuk-pucuk daun. Sementara itu di sebuah tempat nampak rombongan berkuda tengah melintasi perbatasan desa Kendang. Mereka adalah Kuhrupa, Kipaksapati, Kidaksa dan 15 orang anak buah Kuhrupa. Kelihatannya tidak tahu, sangat kecewa sekali pada Ki Gembang. Heh, heh. Memang baru kali ini Ki Gembang tidak mau hadir pada pertemuan itu. Heh, heh. Heh, heh. Aku sendiri tidak tahu apa sebabnya. Ah, mungkin Ki Gembang sudah terlalu jenuh. Apalagi kalau ku lihat dari pertemuan itu hanya sekedar berkumpul-kumpul saja tanpa ada maksud yang jelas. Heh, heh. Aku sendiri semalam Sebenarnya agak muak terhadap orang-orang Ki Dadung Awuk Mereka seakan tidak menghargai kehadiran ia, kita baik hei, hei, ia, Iya, ia, masalah ini pun Akan kuadukan pada Ki Gem Bahawa orang-orangnya Ki Dadung Awuk Sudah tidak menghargai kita lagi ah, ah, Kau lupa Hentikan ah, dulu langkah kuda kita Kau lihat itu Betul Di perbatasan desa yang sepi seperti ini Ada seorang wanita cantik berjalan sendirian Hah, Siapakah wanita itu? Kau rupa Kelihatannya kau tertarik dengan wanita itu <San> Kau benar Aku memang tertarik Dan juga merasa sedikit heran dengan wanita itu Di tempat yang sepi seperti ini hmm. Ada seorang wanita melintas dengan tenangnya Aku jadi penasaran ingin tahu siapa wanita itu Ah, Kau lihat itu, kau rupa hmm. Dia sepertinya takut lewat di samping kita Mungkin dia pikir kita adalah para perampok tengil yang akan mencegatnya huh? Eh, kalian tunggulah di sini Aku akan menghampirinya Ya, ya, ya. Senyum kecil Goh rupa menghentakkan kudanya Melangkah pelan menghampiri wanita itu Melihat Goh rupa menghampirinya Mendadak wajah wanita ini Menjadi pucat Apalagi setelah diingat-ingatnya Siapa orang yang berada di hadapannya itu Aku sepertinya Pernah mengenal siapa laki-laki ini Apakah oh, oh, Iya, iya Aku baru ingat Bukankah dia adalah anak buahnya Ki Kempang? Oh, Sanghiang aku, oh, cerakalah aku, kalau dia sampai ingat siapa aku ini? <laughs> eh, Mona, sedang apa kau di tempat ini? S -s saya, oh, saya ingin pulang Tuhan. Pulang? <laughs> oh, di mana tempatmu? Tidak jauh dari sini Tuhan. Saya tinggal di Desa Kendang. Oh, Desa Kendang. Uh, tapi bukankah desa itu cukup jauh dari perbatasan ini? Kau berani sekali berjalan sendirian di tempat yang sepi seperti ini uh, Saya... <laughs> saya sudah terbiasa jalan sendiri di tempat uh, ini uh, Maaf tuan, uh, Saya harus berubur eh, eh, eh, tunggu dulu uh, eh. eh, tunggu dulu uh, Kenapa harus tergesa-gesa seperti itu? Kau tidak perlu takut terhadapku huh? <laughs> Kami semua bukan perampok Percayalah Aku tidak akan mengganggumu Hmm. Kelihatannya kau sangat ketakutan sekali Jangan Tuhan Jangan ganggu saya Saya harus pulang buru-buru hmm. Saya khawatir ah. Suami saya gelisah menunggu kedatangan saya ah. Ah. Kau sepertinya masih kurang percaya terhadapku bahwa aku tidak akan mengganggumu ah. Tenanglah ah. Tengadahkanlah kejahatmu Ah Kenapa sejak tadi kau menundukkan wajahmu saja? Ayo, ayo. tengadahkanlah wajahmu. Aku mau lihat bagaimana kecantikan. Ah, Jangan, Tuhan. Ah, j -j Jangan, Tuhan. Ah, j -j -jangan, Tuhan. Ah, ah, oh, kau... Bukankah... Kau... Laksmi? Ah, maaf, tuan, Nama saya bukan Laksmi. Saya... Saya ajak Pati, Tuhan. Permisi, Tuhan. Uh, tunggu dulu. Aku yakin kau adalah Laksmi. Sekalipun kita sudah cukup lama tidak bertemu, tetapi aku masih ingat. Iya. Kau pasti Laksmi. Memang benar. Wanita yang berada di hadapan Gohrupa itu memang Laksmi. Dengan tubuh yang gemetar dan wajah yang semakin pucat, akhirnya dengan nekat, tiba-tiba saja Laksmi melarikan diri dari hadapan Gohrupa. Jangan lari, kau. Kipak sepati, tidak ki sah. Kembali cepat. Oh, iya, iya, iya, iya. Awan kawan, ayo. Iya, iya, iya. Kurang ajar. Rupanya wanita yang kutegur tadi adalah Laksmi. Iya, kalau kau masih ingat peristiwa enam tahun yang lalu... Wanita itulah yang telah membuat masalah berat bagi kita. Ah, Lakshmi. Iya, ah. aku harus ingat. Ah, kalau begitu... Ayo kita tangkap saja wanita itu Kemudian kita serahkan pada kegembang Kita memang harus menangkap wanita itu Kawan-kawan Ayo kejar wanita itu Tangkap Jangan biarkan dia lolos Begitu saja dari tangan kita Ayo kejar Ayo Rupa dan orang-orangnya pun Segera mengejar Laksmi yang berlari Ke arah rimpunan pepohonan Sementara itu Laksmi masih terus berlari Menelusuri jalan yang dipenuhi Semak belukar Ia nampak sangat ketakutan sekali Beberapa kali ia jatuh bangun Namun begitu ia masih terus berlari Dengan sekencang-kencangnya Yang agung Lindungilah aku Aku tidak ingin kembali Tersiksa seperti dulu Laksmi Kakak Kuarta, tolonglah aku, kakak, tolonglah. Ayo cepat cari sebagian dari arah sana. Yo yo yo. Aku rasa dia tidak akan bisa lari kemana-mana lagi. Ayo. ayo. Dia, dia. Kemana kau, Manit? <ingredients> Kalau ah, ah. kau mau diperlakukan dengan baik, seharusnya kau tidak perlu lari. <réussi businessmanuisgar> tidak boleh oh, <listed mulher> Kalau kau bukan Laksmi, kenapa kau harus lari? Hmm? Ah, sudahlah, sudahlah kau tidak perlu membohongi kami sebaiknya sekarang ikut saja menghadapi gengbang sudah cukup lama gigembang menunggu kehadiranmu kembali kau rupa anak itu sudah kutangkap di sini bagus sekarang kau tidak akan bisa lari lagi dari hadapan kolonisi ya ...sebuah pertemuan yang tidak kita sangka-sangka bukan? Ha? Hei, kawan-kawan... ...ayo bawa wanita ini! Bawa! Bawa wanita ini! Bawa! Ayo! Ayo! Laksni terus berontak ketika anak-anak buah Gohrupa mencengkram kedua tangannya. Melihat hal itu, Gohrupa pun segera menghampirinya, ditatapnya dalam-dalam wajah Laksmi. Dan setelah itu, tiba-tiba saja Gohrupa memukul tekuknya. Nah saudara pendengar, apakah Laksmi akan dibawa menghadap Kikempang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.